Ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa shadu allahu innaa ilaaha illallah wahdahu la syarikalah wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mabad ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullahu jami'an kita lanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Salatatul Usul Dengan membaca syarah yang ditulis oleh As-Syeikh Muhammad bin Salih al-Utaymin rahimahullah Dan terakhir kita telah sampai pada syarah yang keempat Ar-Rabi'atu al As-Sabru ala al-adha fihi Sehingga telah selesailah, lah ya, Telah selesailah kita dari pembahasan Penyebutan Arba' masail Allati Tadum manadha Suratul Asr Penyebutan Empat hal Yang terkandung di dalam surat Al-Asr Kemudian kita akan uh, Masuk Kepada dalil dari Al-Quran Tentang Empat perkara yang telah kita Sebutkan Qala Al-Matin Rahimahullah Penulis Matan berkata wad dalilu Qawluhu Ta'ala Dan dalil Dari empat hal tersebut Adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wal-Asr Innal insana lafi khusr illa amanu wa amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bil sabr Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya setiap manusia Berada di dalam kerugian. Sesungguhnya setiap manusia mengalami al-khusran kerugian. Illa al-ladina aman, kecuali orang-orang yang beriman, wamilus salihat dan orang-orang yang beramal saleh, watawasau bilhaq dan saling mewasiatkan dengan al-haq wa tawassaw bil dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maul kita akan baca penjelasan dari Syarih rahimahullah taala tentang ayat ini. Qauluhu wad perkataan penulis matan ayy ala hadhil maratib al arba yaitu dalil atas empat martabat ini, ya. atau bisa dikatakan ada okay. hadhil masail al arba' dalil dari empat permasalahan yang telah kita sebutkan. apa saja itu? ada yang bisa mengulang? ada yang bisa menyebutkan apa empat permasalahan yang dimaksud ini? Abu Asy'ah? Kami itu, nah, nah contohnya, asal, khairan, ya, yeah. dalil dari empat permasalahan yaitu al ilm, wal amal bihi, wa da'wat ilaihi, wa sabr al adab bihi. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al Asr ini, Al Asr. <coughs> Haqsamallahu fi hadhihi as-sura bil 'asr wal 'asr Allah bersumpah di dalam surat ini dengan al 'asr alladhi huwa ad yang mana al 'asr itu adalah ad masa az-zaman wal waqt itu makna dari al 'asr dimaknakan dengan ad-dahr zaman awil waqt waktu masa zaman ya, itulah yang dimaksud dengan al-asr dan di sini wawu di sini adalah wawu al-qasam wawu al-qasam wawu al-qasam itu termasuk huruf apa sudah ada pelajaran nahwu kan siapa yang ikut pelajaran nahwu siapa yang ikut pelajaran nahwu sambil murajah? Abu abunaufal ikut Baru mulai. belum masuk ini. Huruful Qasam. Awal-awal ini masuknya. Pembahasan huruful Qasam. Huruf, huruf CR6. Baik. Jazakallah khairan. Ya. Wahruful Qasam. Nanti Antum akan dapat. Dalam matan curmiah. Wahruful Qasami. Wahiyal wau wal ba'u wa ta'u. Ya. Jadi wau di sini adalah harful Qasam. Ya. Dan al-asr adalah al-muqsam bihi. Yang. Disumpahi dengannya. Ya. Al-Muqsam Bihi. Ya. Kita akan penjelasan. Kita akan membaca penjelasan dari Asyil Fawzan tentang Permasalahan Qosam. Ya. Permasalahan Qosam ya. Sumpah. Qala hafizhu Allah Ta'ala Aksama Allah Ta'ala Bizzaman. Wal-Waqt. Wahuwa makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bersumpah dengan az-zaman, yaitu al-asr, wal-waqt. Bersumpah dengan waktu, dengan zaman. Ya. Wahu makhluk. Dan zaman itu, waktu itu adalah makhluk. Ya. Di antara makhluk-makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa'ala yuksimu bima sya'a minal khalq. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Ini ya Jadi Allah boleh Bersumpah dengan makhluk-makhluknya Sesuai dengan kehendaknya Wal makhluk La yuksimu illa billah Adapun makhluk Kita, hamba-hambanya Tidak boleh bersumpah Kecuali dengan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wallahu la yuqsimu illa bi sheyin lahu ahamiyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, kecuali makhluk yang di sana ada ahamiyah, terkandung, terkandung perkara penting di dalamnya, terkandung perkara penting di. Dalamnya dan atom makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ayatun min ayatihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang di dalamnya terkandung ayatun min ayatillahi jalla fi'ulah. Yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk tersebut. Fa hadzal zaman fihi ibrah wa lahu Dan az-zaman waktu di dalamnya terkandung ibrah ya. dan ahammiyah perkara yang penting di dalamnya. Walidzalika aqsamallahu bil 'ashr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan al-'ashr dengan zaman, dengan waktu makhluknya. bil dan di dalam ayat yang lain Allah juga bersumpah dengan lain malam walaili ya. dah dan demi malam yang yabsya menyelimuti. Begitu juga dalam surat yang lain ya. Allah bersumpah dengan waktu adhuha wadhuha ya. nah, bersumpah dengan waktu duha amal makhluk ya adapun makhluk fa innahu billah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja ya an nahlifu bi ghairi tidak boleh bagi kita untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi man halafa bi ghairi Allah faqad kaba Barang siapa yang bersumpah Dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia telah kafir. Maka dia telah berbuat Syirik ya. Jadi besar dosanya Ketika seorang bersumpah dengan Makhluk Allah Tidak boleh ya. Yang boleh bagi kita adalah Bersumpah dengan Nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar qala alaihi salatu wassalam halifan falyahlid billah auliya smud barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala auliya atau hendaknya diam saja daripada bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala lebih baik diam. Sampai sebagian salaf pernah berkata, "An akuna akdzib ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairillah." Berdusta itu lebih mending. Lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa bersumpah dengan selain nama Allah Lebih besar Daripada dosa Dusta Dosa berbohong Berbohong dosa besar Berdusta Al-Kadib dosa besar Adapun Al-Halif Bihairillah bersumpah dengan selain nama Allah Dosa syirik Dan dosa syirikan adalah Min akbaril kabair Di antara dosa-dosa yang terbesar Wa na'udzubillah min zaliki فَاللَّهُ Yaqsimu بِمَا شَاءَ Dan Allah bersumpah dengan yang Allah kehendaki. وَلَا يُقْسِمُوا إِلَّا بِمَا لَهُ أَهَمِّيَةً Dan tidaklah Allah bersumpah. Tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan makhluk. Yang sekali lagi, di dalamnya ada ibrah dan ahammiyah. Ada hal yang penting di dalamnya. Lalu apa ibrahnya? Allah di sini bersumpah dengan al-asr. Dengan waktu tidaknya di sana ada tiga ibrah ya, yang bisa kita ambil di sana ada ibrah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-ashr dengan waktu ibrah yang pertama adalah sa'a ful nahar pergantian siang dan malam ya. pergantian waktu waktu berganti silih ya. silih berganti Siang dan malam. Dengan penuh keteraturan. Makanya adalah termasuk. Perkara yang menakjubkan. Pergantian siang dan malam. Dengan sangat teratur. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrah yang kedua. Hada dalilun ala qudratillah, Thumma ma yajri fi hadal waqat minal hawaadith wal gawadith, wa minal masaib, wa minal ni'am, wa minal khairat, ma yajri fi waqt, hadha min al waqat, hadha minal ibar. Bahasanya, di dalam waktu ini, di dalamnya lah terjadi berbagai macam kejadian. Berbagai macam kejadian. Musibah, nikmat, kebaikan, kejelekan, semuanya terjadi di dalam waktu. Siang dan malam. Ibrah yang berikutnya adalah Wakadali kafain nan lainawan nahr majalun lil amal islahe dan di dalam siang dan malam inilah kesempatan bagi kita semua untuk beramal soleh. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh kecuali selama malam dan siang ini masih ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, ayyat taqaban, silih berganti. Dialah Allah, Dia menjadikan malam dan siang khilfatan, ayyat taqaban, silih berganti dengan penuh keteraturan. Kemudian Allah lanjutkan liman arada ayyad zakara atau arada syukura Allah jadikan malam dan siang tu silih berganti bagi barang siapa yang arada ayyad zakara ingin untuk mengingat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala mengingat hari akhir kelak atau arada syukura dan bagi barang siapa yang Ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka letak syukur, letak amalan soleh adalah pada pergantian siang malam yang kita lalui. ini. Nah, kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat ini, Al-Qasam wal-Asr, maka di dalam faidah nahwu yang namanya Qasam itu harus diikuti dengan jawab Al-Qasam. Jawabul Qasam Jawab, Jawaban dari sumpah itu Setelah bersumpah Disebutkan Harful Qasamnya Kemudian Al-Muqsambihi Barulah diikuti dengan jawabul Qasam Maka dalam ayat ini jawabul Qasamnya adalah Innal insana Lavi khusrin Inilah jawabul Qasam Taib Kita kembali pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Aqsamallahu 'azza wa jalla fi hadhihi surah bil 'ashr alladhi huwa mahallul hawadits min khairin wa syarr. Allah bersumpah di dalam surat ini dengan al-'ashr. Yang mana al-'ashr itu adalah ad-dahr, masa dan dia Masa tersebut adalah tempat terjadinya Al-Hawadid. Berbagai kejadian. Baik kejadian yang baik maupun yang buruk. Faksamallahu azza wa jalbihi ala anna al insan. Maka Allah bersumpah dengan Ad-Dahar tersebut. Dengan masa tersebut. Dengan zaman. Jadi bihi di sini domirhaknya kembali ke Al-Asr. Kembalinya ke Ad-Dahar. Allah bersumpah bahawasanya seluruh manusia. Fi khusrin. Merugi. Illa manittasofa bihadihi sifat al-arba. Kecuali orang-orang yang. Mau. Ya, bersifat. Dengan sifat-sifat. Dengan empat sifat yang Allah sebutkan. Di dalam ayat ini seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali yang memiliki sifat dari keempat sifat ini yang pertama adalah Al-Iman Al-Iman dan Al-Iman ini konsekuensinya adalah Al-Ilm konsekuensi dari Iman adalah Ilmu kenapa? Ya. karena Sebagaimana disebutkan oleh Al Sheikh Salih Al Fauzan, hadisahul Allah Taala, ya. al iman itu berkonsekuensi ilmu. Li an la yumkin al imanu billah illa bil ilmu karena la yumkinul ilm la yumkinul iman billah illa bil ilm liannal iman la yakunu illa bil ilm wa huwa ma ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud karena iman itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu ini korelasi hubungan antara iman dan ilmu iman Membutuhkan adanya ilmu. Butuh kepada ilmu. Kenapa? Karena iman tidak bisa terwujud. Ya. Kecuali dengan ilmu. Yaitu ma'rifah. Pengetahuan tentang Allah. Ma'rifatullah. Ma'rifah pengetahuan tentang Nabinya. Tentang Rasulnya. Dan makrifat tentang dinul Islam. Ya. Tentang agama yang Allah turunkan. Ini Korelasi antara iman dan ilmu. Kemudian al-amalus saleh, amal saleh, ya. yang ini adalah al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. wat tawasi bil hat, mewasiatkan, saling mewasiatkan dengan al-hat, kebenaran. wat tawasi bil sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kemudian di sini, As Syeikh Muhammad bin Salih al-Husaymin rahimahullah menyebutkan perkataan Al-Iman bin Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan empat hal ini Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala jihadun nafsii arba'u maratib berkata Al-Iman bin Al-Qayyim rahimahullah jihad jihadun nafs Jihad terhadap jiwa ini, ya, terhadap nafs ini ada empat tingkatan. Jihad ya, melawan jiwa kita ini ada empat tingkatan. ihdaha, <tik> yang pertama, ayyujahidaha ala al taalumil huda, wadhinil hakil lazi la falahalha, walla sa'adata fi maashihha wa maajihha illa bi. Ini tingkatan jihad pertama jihad melawan jiwa kita sendiri ya, ada empat tingkatan yang pertama adalah jihad ya, melawan jiwa kita sendiri untuk mau mempelajari al-huda untuk mau mempelajari hidayah yang Allah turunkan mempelajari ilmu syar'i i. baik dari al-kitab Al-Qur'an maupun as-sunnah Sunnah Rasulullah SAW dan tentunya memahami Al-Kitab dan sunnah ini dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus, yaitu pemahamannya para sahabat. Rizmanullah SAW ala karena merekalah orang-orang generasi yang paling tahu dan paling paham tentang Al-Quran dan hadith-hadith Rasul. Jadi ini tingkatan siat yang pertama. Itu mungkin afan putranya itu yang bawa anak-anak kecil itu mungkin bisa dihajar aja. Khawatir kalau di tengah jalan, mengganggu lalu lintas. Zaid. Jazakallah khairan. Jadi, tingkatan jihad yang pertama untuk melawan jiwa kita adalah memaksanya dan mengajaknya untuk mau mempelajari ilmu. Wadini l'had dan agama yang haqi. Alladhi la falaha laha. Yang yang mana. Laha di sini. Domirhaknya kembali ke an-nafz. Domirhaknya di situ. La falaha laha. Domirhaknya kembalinya ke an -nafis. Yang mana tidak ada. Keberhasilan. Kebahagiaan dan kesuksesan. Bagi jiwa tersebut. Walasaadata. Wala dan juga tidak ada. Kebahagiaan bagi jiwa tersebut. Tiada sihawa ma'adinya di kehidupan dunianya dan akhiratnya ilah bihi kecuali dengan al-huda tersebut, dengan ilmu tersebut, dengan agama yang hak tersebut. Sehingga kita harus memaksa jiwa kita, memaksa jiwa kita untuk mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wataala. Ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Fauzan, Habibohulloh Taala lianna nafsah turidul kassel. Karena tabiat dasar dari jiwa itu, jiwa manusia itu turidul kassel, inginnya terus, ya. inginnya bermalas-malasan. Ini tabiat dasar dari jiwa, jiwa manusia. Tabiat dasarnya adalah inginnya santai, inginnya bermalas-malasan. Ini topik tobiat dasar manusia. Sehingga harus kita lawan jiwa kita. Butuh kita jihad melawan jiwa kita sendiri. Diri kita sendiri. Waturidur yeah. roha. Dan pinginnya istirahat. Pinginnya santai terus. Fala buddha ayusabbiraha al-insan. Maka harus seorang manusia itu melawan jiwanya. Mengkang jiwanya dan mengajak jiwanya, memaksanya untuk berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus dalam hal ini adalah tolabul ilm Belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh adanya juhud. Butuh adanya usaha dan upaya. Memaksa jiwa kita. Mau berangkat taklim, aduh capek. Pusing. pusing apa mis pusing pokoknya yeah. <laughs> nah, migren nah, banyak alasan jiwa pasti akan mencari cari alasan, tidak usah berangkat kamu capek sudah seharian kerja capek, butuh istirahat badanmu ini bisikan-bisikan jiwa harus kita lawan oh, Karena apa? tadi ya yeah. Dijelaskan bahwasanya topi dasar dari jiwa ini memang pinginnya roha. Pinginnya murtah katanya orang Yaman. Santai Leha-leha. lihat nah, Pinginnya leha-leha, santai dan bermalas-malasan. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melawan jiwa kita sendiri ya. Kemudian ad-thaniyah tingkatan yang kedua adalah ayyujahidaha 'alal amal bihi. بعد ilmu yaitu menjihati jiwa kita melawan jiwa kita untuk mau beramal dengan ilmu yang telah kita miliki ilmu yang telah kita ketahui dan ini sekali lagi juga bukan perkara yang mudah untuk mau beramal dengan ilmu butuh mujahadah pula butuh kesungguhan butuh upaya memaksa jiwa untuk mau beramal dengan ilmu Kemudian as-salatu ayyujahidha al-dawah ilaih wa ta'limihi man la ya'lamu. Tingkatan yang ketiga adalah berjihad melawan jiwa kita untuk mau mengajaknya dan memaksanya untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki, mengajarkannya kepada orang-orang yang belum mengilmuinya kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Ini juga lebih berat lagi ya, hadda'wah ilal ilm wal amal. Berdakwah kepada manusia untuk ya, berilmu dan beramal. Kemudian tingkatan yang keempat, ayu jahidah a'lal shalat so, sabr. Alamasyaqid da'wah ilallah wa dal khalq Tingkatan yang keempat adalah berjihad melawan jiwa kita untuk mau bersabar. Untuk mau bersabar ala masyakid da'wah. Menanggung beban da'wah. Menanggung segala rintangan dan halangan yang kita jumpai di dalam da'wah ila Allah. Zabaraka wa ta'ala wa adal khalq. Dan juga untuk menanggung ya, berbagai macam gangguan dari makhluk, dari manusia. Di dalam jalan dakwah ila Allah Gangguan yang bersifat Nisan, ya, ucapan Ucapan yang menyakitkan kadang-kadang Menyinggung ya. Atau baik Berupa fi'il juga Perbuatan ya. Para muda risin Guru-guru ya, yang terlibat dalam Kegiatan tarbiyah belajar mengajar Perlu Adanya Berjihad melawan jiwanya ya, Bersabar di dalam Melakukan terbiah ya, Karena mendidik anak-anak itu bukan perkara mudah ya, Seringkali Kita harus mengelus dada ya, Melihat tingkah laku anak-anak ya, Diarahkan Kadang-kadang ya. sebagai anak-anak ya, Tidak mudah diarahkan ya. nah, Butuh adanya kesabaran dari kita. kesabaran. Wa yatahammal kullahu lillah, dan menanggung beban semua beban itu lillah. Semata-mata hanya mengharap rida Allah Subhanahu wa taala, mengharap jannahnya, mengharap ajar, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idastakmala hadhihi almaratib alarba ال jika seorang hamba mampu menyempurnakan empat tingkatan ini, empat martabat ini, di dalam jihad melawan jiwanya, martabat yang pertama al ilm, mengajak jiwanya untuk mau menuntut ilmu, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendawahkannya, dan yang keempat bersabar, menanggung segala rintangan dan halangan, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, di dalam berda'wah, ya. jika seorang hamba mampu, Ya, menyempurnakan empat tingkatan ini soro minarabani, maka dia akan menjadi rabani, ya, tergolong ya, ke dalam arabani. Panasalulah ya. Taala ayat jalana ja jamian minarabani. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pagi hari ini mudah kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya wallahu taala alamissawat sallallahu